اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دراكه برجو Mi smo prošli puta rekli da ćemo prvu subotu u mjesecu, inša Allahu ta'ala od sada, one držati za braću i za sestre. Dakle, tematika će biti prigodna, bi idnilahi ta'ala, i za braću i za sestre. S da je potrebno obratiti pažnju na ono što ćemo govoriti i izlagati. Obrate pažnju. Znači, kako braća, tako i sestre nekad znači obrate pažnju, jer bi idne illahi ta'ala obrađivati korisne stvari i korisne mesele i korisna pitanja ha. pa onaj nakanili smo bi idne illahi ta'ala da otvorimo jedan ciklus možda od dva ili tri predavanja koji će se zvati posljednji vasijet ili posljednja oporuka muhameda sallallahu alaihi wa sallame za njegovu umet Naime, draga braćo, svaki poslanik i svaki vjerovjesnik nije ostavio svoje sljedbenike, a da i nije oporučio nešto na samrutnoj postavi. Nijedan vjerovjesnik, nijedan poslanik nije otišao sa ovoga svijeta, vratio sa Allahu azeva djelle, a da nije ostavio vasijet onima koji su ga slijedili. Između ostaloga, Allah azeva djelle nama oslikava određene primere. Mi ćemo navesti samo jedan. Gdje kaže u izvijšeni u primjeru Ja'kuba Am kuntum šuhedan idh hadara Ja'kubel mevtu idh kale li banihi ma'ta abuduna min ba'di Kaže zar niste bili sjedoci, odnosno zar ne znaate za slučaj kada je Ja'kubu aleyhi salam došla smrt idh kale li banihi ma'ta min ba'di kada je rekao svojim sinojima šta ćete obožavati nakon moje smrti Koga ćete obožavati? Kalu na'budu ilahek. Mi ćemo obožavati tvoga gospodara. Wa ilaha abaa ike I gospodara ibrahima. Wa isma'ilu i ishaqa. I gospodara isma'ilu i gospodara ishaqa. Obožavaćemo koga? tvoga gospodara. ja ti su vjerojasnik. Gospodarima tvojih očeva. Pa su onda došli s kome? Sa Ibrahimu, aleyhis salami, s Ma'inom, ishaqa. Ilahen, wahida, jednog, jedinog gospodara. Znači, nećemo učiniti širka. Wa nahnu lehu muslimun. I mi smo potpuno predari. Ovo je bio vas svijet i Jakuba a. .a. Nama, kome svojim sinojima na samrtnoj postani prilikom njegovih smrtnih muka nije ih pitao o tome šta će da nasledi nakon njegov od nego je pitao šta, šta ćete obožavati nakon mene i ostaje me vas vjet, da to obožavanje bude kako najiskrenije i najčestitije jer Ibrahima a.s. braće moja draga bio od Tako zvani kujih postanika odabranih lini ne? Odabranih postanika. Tojib. Zati maajit naakon toga, mada nam ni u tematici, al čem ga spomenem, tmalu ti se obradit. Tilke umetum qad khalet laha ma kesibet u lakum ma kesibetum, wala tus'alun amma kanu, amma, ya'melun. Ya'melun. Tlika ummatun kad qalet to je narod bio i nastao. Lea ma kasabat wa lakuma kasabtum tom narodu pripada što su radili tako će biti nagrađeni. Wa lakuma kasabtum ivama pripada što ste vi zaradili. I vi nećete biti pitani za ono što su oni radili. Ovde braćo draga se otkriva od, otkrivaju nama određena pravila. Vi znate da se danas često zna govoriti u društvu Za one koji su preselili ha? I njihovo stanje Razgovara se za stanje onoga koji je preselio Jel tako često? Čak i na njih se spušta i propisi Jel musliman, nije musliman i tako dalje Allah subhanahu wa ta ta'lo, ona etu, govori nama Da nemojte džabu o tome raspravljati Nemojte se zamarati sa tim. To je narod bio i nestao. Pojedinac je taj bio i nestao. I on će dobiti nagradu s odnos svojim, svojim djelima. Ali se brini o kome? Brini se o sebi. I o svojim djelima. Jer isto tako neće niko biti pitan, kao što ti nisi, nećeš biti pitan za njih njiva djela, neće niko biti pitan za tebi i za tvoje djela, nego ćeš sam da odgovaraš s odnosno što si zaradio. I ovo završili. Dakle, Zanima nas šta svaki vjerovjesnik i poslanik je ostavio u svijet, Ostavio nasjet. Dobro, da li je poslanik Muhammed s.a.v. ostavio u osvijeta u ovom umetu ili nije ostavio u osvijet umetu? Je li ostavio šta kako u nasljeđe nama? Ha? Šta mislite vi? Jes, Kako jeste? Kad kaže Iša, odnos u hadisu dolazi vjerovostojno, kaže, vjerovjesnici u nasljeđe ne ostavio ni dinara, ni dirhima. Ha? Ništa ostale nisu nasljedstva Ni dinara, ni dirhema Ni zemlje, ni para, ništa Međutim, šta je ostalo od njega? Šta je mira za lahop poslanika Muhammeda s.a.v. Znanja Džemil Međutim, jer samo to je jok Islamski učenjaci Subrađivajući jedan hadith Rekli šta? Ipak je Muhammed s.a.v. ostavio određeni vasijet umetu Ostavio ga Zato Ibn Hibban jedno poglavlje posla kaže dikru akhir al-wasiyyati Oza بها nabi Kaže spomen u svome znači sahih Ibn Hibban spomene u 14. tomu. A? Spomene poglavlje i kaže spomen wasiyata koji je ostavio posljednjeg wasiyeta koji je ostavio posljednik Muhammed sallallahu wasaleme, svome umetu kad U smrtnoj bolesti Kada, braćo? U smrtnoj bolesti Nekad je bio zdrav Ili prije nego što je činio hijdžru Ili nakon hijdžre Nego kad je ostao vas vidjet u umetu? U smrtnoj bolesti Odnosno, na samrtnim ukama Ovaj rivajet između Ostalja bliže ima Mahmed u svojom Usandi Bili joj ga hakim u sredraku i ostali I jedan drugog Onaj što bi rekli mi I ljepšava i tako dalje. Izme je ostalo, kaža Allaho pašenik sallallahu alayhi wa sallama, Assalatu s-salah. Wa ma meleketa imaanukum. U riva'etu? Wadtaquu Allahe fima meleketa imaanukum. Kaža Allaho pašenik sallallahu alayhi wa Dobro vodite racuna na namazu, ipazite na namaz. Izvapu te topu noviu. Dobro vodite računa o namazu i pazite na namaz. I zatim kaže وَمَا مَلَكَ تَيْمَانُكُمْ Ili اتقوا الله في مَا مَلَكَ تَيْمَانُكُمْ I dobojte se Allaha جَلَّشَانُهُ u onome što je vašim posjedu. Od ovdje se aludira na šta? Na robove i na robinje. Na robove i na robinje Fima Meleketa i Manukum Jer je poznato da u islamu je bilo šta I uvijek taj propis važi do sudnjeg dana Tako zv. ropstvo Da insan ima roba koji, koji radi kod njega Ali se ne kaže za njega rob Bira se iza, kaže se gulem ha? Ili džarije Za muško kaže se gulem odnosno moma koji radi kod mene Džarije uvijek koji radi kod mene i tako dalje Ne bi u ovome celu otvarali sada I kaže Allah posjednik, i bojte se Allaha što je vašem posjedu od, što bi rekli mi o tih momaka i djevojaka koji radi kod vas, kao roblje. Ha. Mi ćemo komentarisati večera, zbjedne Allahi talove prvi dio, s tim vratimo se na drugi, da ga malo samo vama predočimo i da onim se pripremite za sljedeći puta, inša Allah. Kad ovde govori, kažu islamski učenjaci, znači govori se šta? O onom koji je on posjedu, kojeg ti možda kupio. I radi kod tebe. Allah, u postanjih s.a.v. Ne samrtnim mukama, opozorava muslimane da vodi brigu o njima. I kaže, bojte se Allaha za njih. Kažu islamski učenjaci, kada komentarišu ovaj dio haditha, kako to spomeni onaj abad u svome dijelu, onaj šerhu na komentar Ebu Daudog Sunana, u awnu, awnu ma'bud, fir šerhi sunen jebidavud, kaže između ostaloga, kažu islamsku čenjaci, uvaži također i za životinje, koji su u posjedu. Da vodiš brigu da se bojiš Allah, čelešanu čak, i za životinje koji su u tvome posjedu. Ali nije Allah posljednik, sallallahu alayhi wa sallam, odde spomenuo žensku čeljad. Tvoju suprugu, ili tvoju djecu, koji u tome poslije također međutim kako islamsku čenjaci ako je ispomenuo znači one koji su robovi kod tebe koji rade kod tebe ispomenuo to tako kod islamsku skučnjaka da moraš voditi brigu čak o hajvanu koji je kod tebe je li žena preča ili nije da se o njoj bolje voli briga i da se više Allaha Allah insan boji po pitanju njeje i ženskog djeteta ili mužskog djeteta koji je malo domo jeste i mi ćemo o tome in ša govoriti u našim narodnim druženjima Sad se vraćam na prvi dio Gdje kaže Allah posljednik s.a.s. As-salat, as sala. Vodite računa o namazu ili čuvajte namaz Teško onom ko ostavi dakle U liwajetu koji dolaze od Nasa radi Allahu anhu i Ispomnih ibn Hibani, i ispomnih ga između ostaloga Hakum u stentru kaže To je Allah posljednik s.a.s. izgovarao Kada im hroptalo u njegovim grudima Hroptalo što znači šta? Duša izlazila braćom Što utječe na opasnost ovog hadisa? A utječe. Zadnji govor Allaha poslanika sallallahu alejhi ili jedan od zadnjih govora. Ovako ćemo spomenuti. Jeste bilo ovobraca. Od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve je braća spomnje i kazao, recimo, a? Bojte se Allaha i sudite po Allahovoj knjizi. tahaku Ili ona i takav i takav je munafik, takav i takav je nevjernik. Nije braća. Nego je šta govorio? As-salam. Namaz. I čuvajte ga. Dakle, nije spominjao akidetske mesele koje su danas ušle u ljudska srca. Pa ljudi mene smatraju takvim, a tebe takvim, a tebe takvim. Je li tako danas vraćao prisutno? Njegov zadnji vasujete je bio nešto drugo. Namaz. Taib. Kaže Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallamu hadithu je biljež u Budavu, i biljež u Osama imamo tirniz i ostali. Prvo, zašto će piti, biti pitan el abdu dolazi u rivayetu, u drugom rivayetu en nasu, ljudi, jeste namaz. Prvo, zašto će insan da daje, što bi rekli mi, odgovarati i ispit polagati na sudnjem danu, Kaže Allah od poslednjih sallallahu sallam jeste namaz Pa ste dobri na izraze U rivajetu jednom kaže se ljudi U drugom rivajetu Rabb Braćo, moja draga, kad istanski učenjaci govori o namazu svaki insan će odgovarati za namaz I kafir I mušlik I musliman, svi. Nevijednik će biti samo još više kažnjavan izbog onoga što nisu zašavali, nisu namaz ubedi. Samo još više kažnjavan. Iako je nevijednik, iako je džahennem zauvijek, ali još kreća kazna za svaki namaz koji je propustio. A takođe odgovarat će ko? I molim, meni. vjernik. Za neka žala Đelešanu teško klanjačima. Jel kaže? Gdje kaže? a vjinul muslimin tesko koji klanjaju namaz obavljaju međutim koji alldinun hum an salatihim sahun oni koji svoj namaz puštaju da im prođe i ne klanjaju ga prvom vremenu pa odklanjaju odklanjaju odklanjaju pa da bi ga na brzinu samo pred kraj njegovog vremena obavio ovim allah je gelashanu prijeti A kamo li tek onima koji ga pusti da izvakti? Ili onim koji kaže najveće naklanja propuštenu podelik Indiju? A šta tek ima koji ga nikako ne planjaju? Kaže Allah posljednik sallallahu alaihi wasallamu hadisu koje bilježi mamahmed u svojem usnadu sa dobrim lancem prenosilaca. Kaže nestajaći islama karika po karika. Znate šta su karike? Urba. Ha? Karika jeste ono što u lanaca imate. Ha? Halka. Kaže kada pukne jedna i nestane jedna, ljudi će se hvatati za srdeću. I prvo što će pukuti od tih karika, kaže Allahom poslanicu do saleme, jeste šta? Suđenje po Allaho i dželjilešatnu knjiziru a zadnje što će nestati od islama od tih karika jeste šta? Namaz Dobro odte računa braćo ovome Nije ovdje Allah uposlednik sa usulema rekao da prvo što će nestati od islama jeste namaz a zadnje što će ostati jeste tahakum suso pa Allahove knjizi Ako bi nestalo namaza a ostalo sustvo, bili, bili mi nevjernici ne bi bili nevjernici koji su ostatni? Nevjernici Džabatiri Suso pa Allahove knjizi, ako se ti od onih koji namaz baća sebi za lijeđa I možda će sutra doći neka generacija nevijenika pa će uzeti šarijat Kaže, ovo je najpreveni zakon i mi ga spravimo u svoje zemlji Jel im koristi kod Allah azzawadjelle Da će biti spašen na sudnjem danu Ne koristi Međutim, ako dođe generacija I on baci namaz Odbaci ga Niko ne obavlja namaza I sudi pa Allahove knjizi On će uči u džennet Zašto neće? Neće Zbog čega? Zato što ćemo navesti dokaze da onaj koji namaz ostavi nema njemu mjesta u džendetu. Bez obzira koliko bi bilo nekome krivo, ali ćemo dokazati. Bidni Allah i ta'ala. Oto malo kasnije. Međutim, onaj koji obavlja namaz, zajednica, skupina, država čitava, obavlja namaz, ali ne sudi po Allahovi knjizi. Je to djelo koje će bi baciti za oviku džahnemsku vatru? Jeli? Ako bi tako bilo, da bi mi bili sada šta? Džava i klanjamo. Džava i bajneta, lao, Zbog čega? Zla... Jer imamo sustvo pola Allahove knjizu ovoj zemlji. Ne imamo. Ubratite braće pažnju. Dobro. Ništa nije iz većine od Allaho posljednika Allaho, svema, da nijema svoga temeljenja i mjesta. Ništa. Je jasno? Danas je pojavila generacija koja prezentira sustvo po Allahove knjizi iznad ovoga prvog ili u kontekstu idu. Allah, kaže šehi u Listaminu ta u fatvama, na tri mjesta ovo spominje. Na tri mjesta ovo spominje. Najuzvišeniji tjelesni ibadet, braćo. Najuzvišeniji tjelesni ibadet je, kaže, koji? Šta mislite? Tahakum ili namaz? Namaz. Najuzvišeniji tjelesni ibadet koji insan može da ima kod sebe, jeste šta? Namaz. Pojavila se generacija koja hoće da nam pasira, šta? Sudstvo. E i know. Dakle, prvo se rašite s jednom temijom, pa onda rašite sa ostanim muslimanima. Gledajte sa drugu braću stvar. Koliko se je vremena potrošilo na tematiku ovoga obaveznosti suđenja po i knjizi? Mi znamo da je obaveza. Mi znamo da treba da to bude. A? Koliko vremena truda, ičtihada, dersova, ulaganja? A šta mislite da smo toliko vremena potrošili pozivanje ljudi ka namazu? A? Pozivajući ljudi ovome, znaš šta se nadišto na razbijanje? Safova braće muslimana. Doćim po pitanju pozivanja ljudi namazu, nećeš naći da se braća muslimani raziđu. A ćeš naći. Zbog čega? Jer je tu braća, moja govor bez razila razilaženja. Ali kad se okreni i naopako postavi i gradi, mora doizog pucanja i razilaženja. I ovome ćemo bivni lahi tala govoriti naknadno. Dakle, prvo što će nestati od islama jeste šta? Islamska vlast. Ili suđenje po Allahom Čerilešanu zakonu. A zadnje što će nestati jeste namaz. U drugome vjerodostojneme arivaje tu koji bilježe gotovo svih autori hadijskih djela. Kaže Allah poslanih s.a.v. Prvo što će nestati od islama jeste el emane, povjerenje, emanet. A zadnje što će nestati kaže jeste namaz. Mi ćemo sad ovo odmah šta uporediti. Prvo što će nestati u jednom rjevajajuću jeste Suso po lahom zakonu. U drugom rjevajajuću prvo što će nestati jeste šta? Emanet. Vi dobro znate, ja sam ubijeđen. Ubijeđen sam. Da svaki od vas može samo na prste, možda jedne ruke, da nabroji one u koje se može pouzdat. Je li tako? Ili mu neki određeni emanet povjeriti. Je li tako, braćo? Ili nije tako? Ili ja griješim? Emanet je, braćo moja draga, davno nestao. I... Ne pouzdan su insana, ako on povjeriš imaneta onga. Ne izloči kako treba je osobino koga? Munavika. I otmećemo govoriti bi ilni ilahi ta'la kasnije. Uvijem je samo danas uvijem. Inša Allah. Braćo moja draga, Allah azzavajal je namaz spomenuo svoju knjizi ogromnu puta. Mene ne zanima broj. Neki islažu i kaži spomenuti gavoliko ne igra u jeho broj nego igra o zbilnost spomenuti s namaza Allah subhanahu wa ta'ala kaje wa aqimu salata wa ahtu zakaata jel tako? oba daite namaz daite zakaat oba wa aqimu salata naređenje naređenje da ga moraš izvršit Kaže za one koje su dospeli u džehennem kaže ma seleke kum fi saqar šta vas se kaže bacilo u džehenemsku vatru U šta govoreju Znal ko od vas A kako na arapskom? Ah qalu lam nakun min al musallin kaže u džehenem nasebaćilo šta nismo bili klanjači Nismo namaza obavili. Zato smo u djehenem došli. Ma se leke konfisakar. Šta vas je bacio u djehenem? Nije rekao nisam to radio, nisam ovo radio, kido sa rodbinske veze. Ili ovo je li on? Ne. Prva stvar. Nismo bili Mosalije. Nismo bili kvanjači i zato smo došli do djehenemske vatre. Za nekaže Subhanehu Wa Ta'ala opet o opisu oni koji su Jehennemu. Jeoma juhše fu'an saakim. Vaju ila suđudin, fe la jestathe'un. Na se bude saak, ili pod koljenica ukazala, suđi dan. I kad budu bili pozvati da učine seđdu jednu. Kome? Allahu pa i neće moće učinit. Šta se dalje navodi u ajetu? Hošijete nebusaruhum, terheguhum dhille. Oboreni pogleda, puni poniženja. U... Čovjek kad se uplaši, braćo moja draga, kako koluta očima? Koluta li očima? Čovjek kad se uplaši ili čovjek kad hoće nešto da uradi, Subhanallah i radim, samo, samo da stavim nešto na mjesto, dobijam milijun maraka. A hoću da stavim, a ne mogu. Kakav je nego pogled? A, razočaran, skroz na skroz, skroz na skroz. I pun poniženja. Allah pozove na seždu ljude na sudnjem danu. Moj meni čine seždu, čini je seždu. Allahu azabadžer, jer se čini na dunjaluku. Oni koji se čini, nisu joj čini na dunjaluku, htjeće da ju učine, ali neće moći. Trudiće se kako god da se trudi, pada. Ali kako, ne pada na srdu, na čelo. Nego naopako. Vajetima se navode kao da će imati željezo probodeno kroz skičnu. On hoće, jer zna da ima je sad tu spas. Ali kako god krene naprijed, pada na opako. Kao sam vam čuo od jednog šehova, kada komentariše ajete, o onima kojima bude dava ta knjiga, Između ostalih, kojima bude davana knjiga u njegovu desnicu, bit će spašen. Ko bude, kome budete na knjiga u ljevicu, biće? će... Šta? Klasir! Od koji su propali. Pa će doći ljudi vidjet će, kome se dade knjiga u desnicu spašen, kome za dade u ljevicu. Žehenem! Pa šta će oni kaj se bude htjela davati ga, šta će radit? Stavlja će braću ruke iza lijeđa. Ali će im opet njega doći, kako? Vama nam utjeke, treba mi moro... Vari! Pa ćemo doći kiga pa što je mu neka guruka iza iza leđa. Ese šambat, ej, malo na sudnjem danu. Je. Ovo su braćo moja draga, između ostalog samo prijetnje onima šta ih čeka na sudnjem danu samo zbog čega? Zbog namaza. Za ni ej blis lanatullahi alejhi. Proteran iz dženeta i postao nevjernikom. Zbog čega? A, zbog koliko seždi? Jedne sežde... Allahu ili Adamu? Ha? Adamu seždate, ako znam, seždete u tekrimi. Sežda počasti. Ne sežda ibadeta. I šta mu kaže Allah Ćerešanom nakon što je odbio? Ha? Fakane minel kafirin. وَيَتْكُنْا لِلْمَلَيْكَ تِسْتُّدُوا لِي آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْا وَسْتَقْبَرُوا كَانَ مِنَ الْكَافِلِينَ Ovako dolazim. Kad smo rekli, mene, kima učinite seždu, pa se učinio osim koga je bliza, pa je postao čime? Ne vjernikom. Opasno? Opasno. To je. Međutim, braćo moja draga, od osobina vjernika, Allah kad opisuje vjernike, kad opisuje vjernike, koji su uspjeli, qad aflaha almu'minun. Virnici su kaže Allah Jalešanu, uspjeli. Između ostalo ga zašto? Zašto? Al-ladhina hum fi Tako je. al hum fi salati im Zbog toga, što soli u svojim namazima, poni strahu poštovanja. Imaju strah, kad opadu namaz. I to je uspjeh. I to su vjernici. Eh, ovdje sad dolazi na problem. Mnogi od nas namaz formalno obavljamo. Jel' tako? Nemamo prisutnosti straha. Da insan kad obavlja namaz, zaista ga obavlja i osjeća u svojim prsima nakon njega po noću. Nego se namaz formalno kod mnogih obavlja. I ovaj, braćo, prisutno, prisutno, islamsku činjacu ovom činjac ovome govori, islamsku činjacu ovome govore, govori. Odvajkada, odvajkada. Da uvijek bilo klanjača takvi koji svoj namaz formalno obavlja bez prisutnosti strahopoštovanja. Zato od osobina vjerika jeste šta? Da, svoj namaz obavlja sa strahopoštovanjem. Punje straha. Drugi dio... Govori o tome kako su vjernici kaže aladinah um ala salatihi uhafidhun koji su namaz šta uhafidhun čuvaju odnosno vode brigu o njemu kad je namasko vrijeme vode brigu o njemu vode brigu o njemu. pripremi se za njega pripremi se za njega ne prespava ne prespava kad dođe ime rabb posla ostavi poslove ga ne dozvoljava da ga ista odvede, da je propustio njegov prvo vrijeme. Zato kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa salame, kad je upitan o najboljem dijelu, šta je rekao, da li zna kod tahel ti Ha? Namaz u njegovom vremenu. Najbolje djelo kaže namaz u njegovom vremenu. Ogromno! Ogromno! Drugo zatim drugi ajet Kada govori o vjernicima i njegovim počasno kaže To su oni koji šta? Namazu Da imun koji se na namazu Stalno su na namazu Sad će neko reći mnemesta Odnos to ovde se navodi šta? Kad dođe povoda, kad pogledaš on na namazu Dođe, kje onda pogledaš na namazu? Dođe, kje onda pogledaš na namazu? Vodi brigu, dođe, noši namazu Pogledaš on na namazu Stano znači vodi brigu O namazu Nima sunje, braćo Dana namaz u islamu ogromnu vrijednost. I kad bi govorili o njemu neispuno, ne može se uopće opisati važnost namaza. Jelano islamski učenjaka je napisao braćo moja draga jedno djelo. Koje se zove Ta'zimu Ta qadri salat. Ta'zimu Ta ima Merzu. Napisao djelo Ta'zimu Ta qadri salat. Govori je samo namazu, dijelo se tam pada danas baca u dva toma. Ima ga u jednom tomu podeblji a štampa svi u dva tona. Ima Melozi je, braćo moja draga, od Selefa. Živio je u trećem Hiđetskom stoljeću. Inša'Allahu ta'ale, ja ću vam donijeti idući puta, da vidite samo to dijelo koji govore o tome. I spomenuo je sve mesele po pitanju. I sve unutra što ima, spominje sa rivajatima, sa lancima, prenosi do ashaba, do Allahu poslalika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. مجمع إن شاء الله تعالى إبوشي بوتانا ساويت يوناماز فأحكو بودم أسفر إزا ورشت أسفر إزا ورشت مواندنا ديو حديثة أقولوا قولي هذا وأستاموا في رواله بي ولكم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صل لي على عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل لي على عليه وسلم وجه ودانا لذات بالدموع الساجده يا تلاما